Elhamdulillahi rabbil alemin, o salatu wa salamu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma emma bad. U našem zadnjem predavanju govorili smo nešto u vezi s propisima koji se tiču ulaska u Meku. To je bilo zadnje u čemu smo govorili. Dolaska znači do mestridul, do mestridul harama i ulaska u mestridul haram i spomenuli smo da ćemo u narednom predavanju govoriti nešto vezano za tavaf. Odnosno, u ovom predavanju ćemo nastojati završiti ukratko propise koji se tiču tavafa, to jeste obilazka oko kjabe. Uzvišen je Allaha Zavodželle, kaže Thumme liakdu tefesehum molju finuzurehum molja tavafu bilbejti latiqo. Potom neka svoje zavete ispune i neka oko kjabe drevne obilaze. U ovome ajetu uzvišeni Allaha za ođele spominje znači tavaf. Tavaf oko kjabe. I tavaf oko, oko kjabe je jedan veliki ibadet. I nije dozvoljeno tavafiti s nijetom ibadeta, osim oko kjabe. Abdullah ibn Omar kaže da je poslanik za osaneme rekao ko bude, kaže, tavafio, tačno sedam krugova, a potom klanjao dva rekiata kao da je roba robstva oslobodio. I došlo u Adisima da čovjek, kada tavafi, da neće podići svoje stopalo niti spustiti, da mu uzvišeni Allah neće ovaj, pisati jedno dobro djelo izbrisati, izbrisati jedno loše djelo i da ga neće dići 10 deređa i da će ga dići 10 deređa, deređa je Znači, tavaf je veliki ibadet za koji čovjek, ima, za koji čovjek i počinjac ima veliku nagradu. Tavaf se dijeli u tri vrste. Imamo tri vrste tavafa. Imamo nešto što se zove tavaful kodum, a to je dolazni tavaf. I on se obavlja neposredno, a nakon ulaska u Meku. I ovu vrstu tavafa obavljaju Mufrid i Karin. Mufrid je osoba koja obavlja samo hađ. A Karin je osoba koja obavlja Hadž i umru spojeno. Znači, obredi hađa i umre se utapaju jedni u druge. Tawaf ul kudum, dolazni tavaf, znači obavlja osoba koja obavlja samo hađ ili osoba koja obavlja hađ i umru spojeno. Većina islamske učenjaka smatraju da je dovoljno i Mufridu i Karinu da obave samo po jedan po jedan je li tavaf znači haџski tavaf su dužni da obave haџski tavaf su dužni da obave to je ono što što je njihova obaveza jedan tavaf znači bi vriedio ovaj uh, uh, mufridu je li za haџ a vriedio bi karinu i za haџ i, i za umru što se tiče mutemetije mutemetija mutemetija je čovjek koji obavlja hodočasnik koji obavlja hađi umru razdvojeno. nači obavi prvo umru, pa se oslobodi ihramski zabrana, potom stupa u obrede hađa osmog Zulhidžeta. Mutemetija kada dolazi u Meku, on obavlja, on obavlja samo a, umranski tavaf. Jer... Harin i Mufrid, oni ostaju pri hramskim zabranama. Ne oslobađaju se i zabrana. Kod mu Mutemetija je druga, druga situacija. On će obaviti umranski tavaf i osloboditi se, znači, i a, zabrana i postaje mu dozvoljeno, što je sve što mu je bilo zabranjeno prije i hrama, zbog i hrama, zbog ulaska, jel'i, u, u obred. Druga vrsta, druga vrsta, a, Tavafa jeste uh, tavaf, tavafu li fada, ili tavafu li hađ, to je osnovni tavaf, elementarni tavaf koji je rukn znači, koji je rukn hađa i bez koga hađ ne vrijedi. Bez koga hađ ne vrijedi. I postoji jedna dodatna vrsta, a to je uh, dobrovolni tavaf. Dobrovolni tavaf A, koji se može obaviti u bilo koje vrijeme, znači nema, a, u tom pogledu, nije ograničeno kako vrijeme, a, jer je postanik, svojom, kada je ušao u Meku, kada je oslobodio Meku, on je ušao u Meku i obavio je Tavaf, a nije bio u obredima bez razilaženja među učenjacima. Pa je dozvoljen, znači, obaviti dobrovodni je Tavaf, jer i u tome nema nikakve smetnje, to sprenosi od Ibn Omar, od Ibn Abasa, i to je definitivno stav islamskih ili islamskih učinjaka. Međutim da bi tavaf bio ispravan on mora ispuniti određene uvjete. Kao i svaki drugi ibadet. Prvi uvjet kada je riječ o ispravnosti tavafa jeste da jeste pripadnost islamu. Dakle znači da čovjek koji ga obavlja bude musliman jer uzišenje Allaha neće primiti ibadete od osobe koja je nemusliman. Kada bi osoba obožavala život, cijeli život uzvišenog Allaha na najpotpuniji, najispravniji način iskreno da mu se klanja, ali neće da primi izda prihvati islam, to ne bi vrijedilo. Mora ući i prihvatiti islam. Jer islam, je tako, to se jedna vrata nakon kojih čovjek može činiti dobra djela da bi za njih bio nagrađen na ahiretu. Da bi za njih bio, znači, nagrađen za ahiretu, mora, znači, prije toga biti musliman. Drugi uvjet jeste, Nijet. Nijet za tavaf. Jer svaki i bada treba nijet. Pa tako i tavaf. Međutim, ovdje se postavlja pitanje. Da li je dovoljan onaj osnovni nijet koga je hađija ima na Mikatu? I da li može tim nijetom obaviti tavaf? Ili kada dođe do kjabe prije početka tavafa treba ipak nijetiti ovaj tavaf? Ispravnije mišljenje jeste da da je dovoljan, znači, taj ostomni nijet koga je imao na arepatu, koga je imao na, na, na mikatu. Ostomni nijet koga je donio na mikatu, da mu je dovoljan i da njime može, znači, obaviti Tava Foko da ne mora ponovo nijetiti. Jer je hađ jedna cijelina, sastavljena iz različite obreda. Kao što je namaz jedna cijelina, koji je sastavljen iz... Kijama, Rukua, Sejdi, Tešehuda i tako deli. Pa je dovoljan, znači, jedan nijet, osnovni onaj nijet koga je donio, znači, na on mu je dovoljan da njime može, znači, obaviti, da njime može obaviti a ili dolazni tavaf ili umranski tavaf, kako smo, kako smo jeli, spomenuli. Isto tako, od ispravnosti, treći uvid za ispravnost tavafa jeste da budu pokriveni stidni dijelove tijela. Znači, dijelovi tijela koji se ne smiju otkriti moraju, znači, biti pokriveni, jer se ne može, znači, tavaviti s otkrivenim ili stidnim dijelom tijela. Četvrti uvjet jeste da se počne tavav od crnog kamena. Znači, da se počne tavav od crnog kamena sa tačno, znači, ovaj uh, uh, određenog mjesta, u uh, protivnom ako bi se počelo mimo tog mjesta taj krug koji bi bio znači ovaj prije toga ne bi se ne bi se znači ne bi se računao pa je dužnost početi tava prije dolaska u ravninu sa crnim kamenom znači da tijelo bude van te ravnine van malo i kada se završava mora čovjek proći iza te ravnine sa crnim kamenom cijelim tijelom Tako se znači broji jedan krug. I tako znači Tavaf i sedam, sedam jeli, krugova. Početkom 15. hiđeskog stoljeća, do prije nekih možda 15. ili 20. godina, ili manje od toga, bila je jedna crta na podu gdje su ljudi tačno znali, znači, ovaj, na mramoru je tako znači bila urezana crta gdje su ljudi znali kada dolaze odakle ne trebaju znači da krenu i da starteju sa tavapom. Međutim taj crta pravila probleme. Tu se uvijek uh, ovaj zaustavljali se ljudi kod te crte, pokazuju prema crnom kamenu i a nakon crte već par metara nema nikoga. I onda je tu tu se pravili stalno problemi. Pa je ovaj kraljevina Saudijske Arabije ili ovaj uh, uh, uh, ured koji je odgovoran za uh, dva harema odlučio da se ta crta makne, da se ukloni I to su mnogi učenjaci podržali. Neki smatruju da, da, da je bilo bolje da ostane crta, neki kažu da je bolje ipak da se ukloni zbog te gužve koja je se stvarala na tom, na tom mjestu. Pa je umjesto te crte postavljene su sa strane neonske lampe, na kojih koje služe kao orijentir ljudima, znači kada su došli u ravninu crnog kamena i tih neonskih lampi, znači odatle počinju, počinju stavavu. Peti uvjet jeste da se tavafi na način da kaba bude s muhrimove strane. Znači, kjaba će biti s muhrimove strane kada tavafi i znači tavafi se suprotno smjeru kazaljki na satu. I mora kjaba biti sa strane. I u tom slučaju znamo grešku. Na što to da grešku ljudi koji tavafe muškarci čuvaju žene da ne dođe do fizičkog kontakta s muškarcima, al tako strancima. I onda se uhvate u krug za ruke muškarci i okruže znači sku, grupu žena i tako tavafe. Pa neki ima od njih kjava bude tavafe leđima okrenuti prema kjabi, a neki tavafe znači okrenuti prema kjabi prednjim dijelom tijela. To nije dozvoljeno. To je velika greška. Dači, islamski učitelji kažu da mora Kaba biti s lijeve strane u tavaf nije ispravan. I tavaf sedam krugova, a da je Kaba iza leđa, da, da bi se čuvala žena, to nije ispravno. Daron čovjek se treba u, u tavafu čuvati tog, ovaj, jeli, ovaj, fizičkog kontakta sa suprotnim, je l' ovim polom. Međutim, a, a nije nije ispravno okrenuti leđa a, kjabi i tako i tako, je Tavafti je okrenut prednjim dijelom tijela, već treba lijeva strana biti okrenuta ili prema, prema kjabe. Šesti uvjet jeste da se tavafi iza polukružnog zida. Sa sjeverne strane kjabe ima jedan polukružni zid, koga nazivaju Ismailov zid, tako ga nazivaju. On je sastavni dio kjabe i treba znači Tavafti iza njega. Kada bi osoba prošla Odmah između zida i kjabe, a, taj se krug ne bi računao. Ne bi se računao jer to je prolazak kroz kjabu. Ajša radi i kaže, poželjela sam da uđem u kjabu, pa sam pitala poslanika, sam pa me je, kaže, uveo u taj polukružni zid i rekao, ti si u kjabe. Kaže, klanjaj, je li tu ili, kaže, ti si, je li ovaj, klanjaj unutar ovoga zida, kaže, ti si u kjabi, jer, kaže, tvoj narod, kada je gradio, kaže, Uh, e yani ostavio je to nedograđeno pa je kjaba sa njene sjeverne strane polukružna a nema znači uglove pa se mora znači tavafiti i za tog i za tog azida uh, isto tako mora se tavafiti unutar meshide ul harama unutar džamije kada je osoba kazala ja ću tavafiti okolo džamije na plus to je neispravno Mora znači biti unutar džamije, da je da na samom mjestu znači ovaj gdje se tavafi oko Kabe ili da je na prvom spratu ili da je na drugom ili trećem i tako dalje, nije bitno, uglavnom mora biti znači unutar, mora biti jeli unutar, unutar jeli džamije. I ne treba izlaziti prilikom tavafa, na što na trećem spratu kako su gužve, može se znači ovaj izaći da se uđe na prostor saja pa da se ponovo uđe, ne treba tako jer prostor saja po svemu sudeći ne pripada džamiji to pripada džami to je jedan poseban prostor koji je vezan, tako, za, za, za saj. Osmi uvjet jeste da je dužnost obići sedam krugova. Da je dužnost obići. Tavaf se sastoji iz sedam krugova, kao što se podnije namaz sastoji iz četiri rakiata. Pa ne vrijedi, znači, tavafiti manje, jeli, manje od od toga. A osoba koja bude neodlučna i ne zna da li je tavafila sedam krugova ili da li je tavafila pa ili tri kruga, tri ili četiri, četiri ili pet i tako dalje, uzeće manji broj. Ovaj i upotpunite, znači upotpunite znači tavaf 7 krugova. Deveti uvjet jeste a, da je dužnost hodati u tavafu. Osoba koja može hodati, koja nema problema s hodanjem, da hodajući, znači obavi, da hodajuće obavijeli tavaf, a ne u kolićima, a ne u kolicima. A ako ima potrebu, nije problematično, znači da u kolicama obavi. Nekada su davno obavljala tako na jahačim životinjama, ovaj, na jahalicama svojim, a ovaj, nakon toga, nakon toga e, e, u naše vrijeme, jer koriste se kolica, pa čak sada imaju i električna kolica za obavljanje, za obavljanje, je tavap. I deseti uvjet a, tiče se vremena obavljanja tavapa. Tavav bude, znači, obavljen u propisano vrijeme. Da bude obavljan, znači upropisano, upropisano prijemen. Imamo također skupinu pohvalnih stvari koje je lijepo činiti dok se obavlja tavap. Prva pohvalna, ali ne znači obavezna, radnja prilikom obavljanja tavafa jeste da se poljubi crni kamen. Ko ima mogućnost da dođe do crnog kamena da ga poljubi, to je lijepo i to je pohvalno. Omer radijallahu te alonog kada je poljubio crni kamen, kaže ja znam da si ti kamen ne koristiš ni štetiš ali kaže da nisam vidio poslanika, sam da te ljubi, kaže nija te ne bih bi poljubio. Međutim, u, u vremenu uh, Hadža, i u vremenu uh, Ramazanske umre i slično tome kada je uh, ovaj isto umre koje su puno posjećene, jesu umre koje su vezane za Gregorijansku novu godinu, zato što mnogo ljudi zbog da tako odmora dolaze da obave umru, uh, teško je jako prići crnom kamenu. I u drugim vremenima teško je prići crnom kamenu, Pa ako je osoba u mogućnosti da dođe, da poljubi crni kamen, lijepo i pohvalno, ako nije, može svojom rukom dotaknuti crni kamen i poljubiti ruku, ako ne može i to, onda je dovoljno da digne svoju ruku ovaj, a, a, a, i da donese tekbir. Pa a, a, nije znači dužnost da se osoba ide gužvati, da ide, a, da ide znači, a, silom da dolazi do crnog kamena i tako da li, to nije dužnost Naravno gužve u je ima oko crnog kamena gužva nije problem kao gužva međutim da da čovjek povrijedi da nekoga udari da nekoga ovaj ozledi i tako dalje to to nije to nije ispravno je li činiti žene se neće gurati sa muškarcima u vezi s crnim kamenom znači da dolaze žene i da se kao što se može vidjeti nažalost da, da da ponekad žene dođu i da se gu, gu, guraju sa muškarcima i tako dalje gužvaju da bi dotakle crni kamen to nije to nije ispravno učiniti Druga pohovala radnja jeste dotaknuti jemenski ugao. To je znači ugao koji je prije crnog kamena kada se tavapi. A, rekao je poslanik o osvijem dodirivanje crnog kamena i jemenskog ugla kaže blišu grijehe. Tako je zabrloživa Mahmed u svome, u svome musnedu. Pa se dotiču znači crni kamen i jemenski ugao. A ostala dva ugla je li kako jeste kjaba sada, iako je ona tu polukružna, ali u uglovi postoje zato što kjaba nije vraća, tako na temelje kako je bilo vreme Ibrahima, ali selam, u smislu je li, te građevine, kao građevine kompletne, ona je na temeljima Ibrahima, ali i selam, polukružno kako jeste. Međutim, a, s te strane, znači sjeverne, bi kjaba bila znači, u visini kjabe i bil bila bila znači, polukružna. Međutim, kada su mekanski ovaj mušici pravili kjabu, ponestalo im je... A, hala halalimetka pa nisu mogli završiti kjabu nego se ostavim tako kako jeste i ostala je tako dana, do dana današnji je tako ovaj da se to ne mijenja jer ljudi mogu to tako automatski na različite načine i to bi moglo dovesti ljude znači do, do, do iskušenja je tako po pitanju kjabe izgleda kjabe i i slično tome pa je ostavljena znači kroz generacije kjaba kakva kakva jeste pa se dotiču, znači samo a, crni kamen, taj ugao i jemenski. A ostala dva se ne dotičeo tako, nije činio poslanik, salallahu, ale i hosredneme. Znači, prilikom doticanja jemenskog ugla nema tekbira. Nema tekbira jer to nije prenešeno od poslanika, salallahu, sredneme. Treća pohvala ranja prilikom tavafa jeste elitiba. Elitiba je otkrivanje desnog ramena. Znači da se i hram koji je na desnoj strani provuče ispod pazuha i prebaci otaku, preko lijevog ramena, tako desno rame ostane znači, otkriveno. Muškarci znači, otkrivaju desno rame jeli, a, tokom, tokom a, tavafa u svih sedam krugova. U vrijeme znači, dolaznog tavafa ili umranskog tavafa otkriva se znači, rame kompletno Dači muškarci otkrivu desno rame je tako čini opstanik sa sam i njegovi i njegovi ashabi. Nakon završetka tavafa muhrimčik pokriti rame. I nakon toga ima namaz, a ne treba znači klanjati nije pohvalno klanjati ovaj otkrivenog otkrivenog ramena. Četvrta radnja u tavafu jeste remel. A to je ubrzano hodanje ubrzano hodanje, koje vrijedi za prva tri kruga. U prva tri kruga, u dolaznom tavafu i u umranskom tavafu, znači ovisno da li je uh, ovaj hodočasnik uh, Mufrid ili je Karin ili je Mutemetija, u prva, znači, ovaj uh, uh, tri kruga, znači, ili dolaznog ili umranskog tavafa, hoda se, jel tako, ubrzanim korakom, a u ostala četiri uostala la četiri a hoda se znači normalnim normalnim hodom žene neće užurbano hodati žene ne hodaju ova remel i tiba svakako otkrivanja ramena svakako ne žene za žene to je jasno a nije ovo obrezano hodanje ne vrijedi za žene jer je to obrezano hodanje ono je u koliziji sa zastiranjem i pokrivanjem al pa to vrijedi samo znači za muškarce Peta pohvalna radnja je da se ne prve pauze između krugova. Znači da se sedam krugova završi od početka do kraja bez bez posebnih znači posebni pauza. Šesta pohovalna radnja jeste da osoba ima abdest. Iako apsolutna većina islamskih učenjaka smatra da je abdest obaveza, da se mora imati u tavavu. Jer navodi se jedan hadis, od Ibna Abasa, da je poslanic ovaj rekao da je Tavav namaz. Pa kažu kako je za namaz obavezan Abdest, tako je obavezan i za, i za tawaf. ima Imaju razilaženje znači, među islamskih učinjacima, iako apsolutna većina islamskih pravnika, znači, ovaj čin, znači, svrstava, ili ili, ili, ili Abdest, svrstava, znači, obavezne, a ne u a ne u dobrovoljne, jeli? Ne dobrovoljne radnje. A... Ovo su znači neke radnje koje se tiču, koje su pohvalne da se čine u Tavafu. Kao što je pohvalno uh, u Tavafu uh, iskoristiti priliku multezema. A multezem je prostor između crnog kamena i vrata kebe, Neka 2 metra od prilike, a tu je pohvalno jer je poslanik Salsanem je tu priljubio bi svoje, svoje, svoje grudi i svoje lice na taj dio i došlo u jednoj predaji Ibn Abbas da je rekao Ibn Abbas kaže ko bude na tom mjestu dovio Allahu ovaj kaže videće nešto od onaga što bude traži od Uzvišenog Allaha a zavođaju ljudi se na drugim mjestima onako ovaj kao pijavica se približe Kabi prilijepe se za Kabu i tako to nije to nije sunnet to nije sunnet na tom mjestu ovaj činiti To se više čini emotivno. Ljudi vole kjabu i to je rije Međutim, taj postupak nije činio poslanik salzama. To je dozvore kod multezema. Međutim, doći do multezema i tako sad kod multezema je, je ovaj. otprilike kao i crni kamen ili to negdje. Znači, nije jednostavno jer tu ima mnogo znači svijeta. Osma pohvalna radnja jeste da se dovi između uh, jemenskog ugla i crnog kamena. Znači, to sta dva južna dva južna ta ugla uh, kjabe, kada se dođe do jemenskog ugla dotakne se jemenski ugao nakon toga da se dovi do crnog kabera rabbenatina fiduna hasanetu obil akhirati hasanetu wa qana'a banar tako je došlo jednom hadisu koga su prihvatili neki islamski učenjaci, a neki su ga neki su ga odbacili nema smetnje isto tako da se ovaj tokom tokom a, a, tavafa da se uči kur'an kod većine islamskih učenjaka je to dozvoljeno i pohvalno da se uči kur'an nije da se zikri i slično, i slično tome ako se tokom tavafa I kamet, staće se na mjestu gdje se, znači, kada se uči i kamet tu će se stati u safove klanjati namaz i odatle će se dalje znači nastaviti prema je li sa, sa tavafom kao da se nije kao da se tavaf nije ni kao da se ni ne nema smetnje ako muhrim osjeti da je umoran da je malakso da napravi kraću pauzu, jel' tako, u, u toku uh, neće nećinshallah tela smetati. Kao što nema smetnje da da uh, ljudi razgovaraju toku u toku tavafa, nema sve sa razgovara, međutim preče je bolje zikriti i preče je bolje ovaj uh, uh, uh, uh, učiti Kur'an i tako dalje nego pričati, naročito nekakvu dunjalušku priču. Međutim dozvoljeno je. Nije nije zabranjeno. Nakon završenog tavafa, pohvalno je klanjati dva rekiata iza Mekamu Ibrahima. Iza Mekamu Ibrahim, to su dva rekiata koja su pritriđeni sunnet. Ako nema prostora, a često nema, jer je uvijek puno, ovaj, onda se mogu klanjati na bilo komjestu u džamiji, znači nije problematično. Klanjuju se dva rekiata jeli, vezana za tavafa. I ova dva rekata, na prvom rekatu se uči sura El kafirun. Kul ja eha el kafirun, a na drugom se uči sura Elhlas. Kulhu vallahu ehad. Pa je međutim ko bi učio nešto drugo, nije nije, ovaj doveo, nisu njegovi namaz, nije njegov namaz upitan. Ali je učinio suprotno boljem i prečem, jer je tako učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim neposredno prije početka namaza Jer nakon završetka tavafa treba pokriti desno rame. A treba ga pokriti obavezno prije početka namaza, jer ne treba začeklanjati otkrivenog jeli, ramena. Nakon toga, nakon završenog namaza, osoba će se zaputiti do mjesta gdje ima zemzem, a zemzem je raspoređen u cijelom haremu, i napit se zemzema, jer je tako činio postanik Salazarama, ako može ponovo vrati se i dotaknuti crni kamen, I to je lepo i pohvalno, međutim kažemo obično je to jako teško i neizvodljivo. Znači uh, u toku, je tako tih ovaj uh, imanskih tih sezona što smo govorili tako na Hadžu na Umrao Ramazano i tako dalje teško je doći znači do ponovo do crnog kamena uh, i dotaknuti ga pa onda osoba nije ide duža da to čini jer to je svakako pohvalno, a nije a nije obavezno. I time znači uh, završetkom tavafa obavljanjem dva rek'ata i konzumiranjem vode Zemzem bilo bi završeno ono što se tiče je li i onoga što je vezano znači za tavaf. Ovaj uh, iako mm, konzumiranje vode Zemzem nije direktno vezano za tawaf kao što je vezano za namaz, a nakon toga znači u uh, hadžije ovaj uh, ili ljudi u obredima općenito tako kreću prema prema uh, Safi da učine da učine sa'i hodanje znači izveđu Safa i Merve o čemu ćemo govoriti u našem narodnom predavanju Allahu te'ala alem wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain